Марта Веллс. «Штучний стан». «Щоденниківбивцебота». «Книга друга». Переклад з англійської Анатолії та Катерини Пітиків. Читає Рік Санчез. Шукайте аудіокниги в моєму виконанні на YouTube і Telegram за пошуковим запитом «Рік Санчез читає». Розділ перший. Вартмехи не стежать за новинами. Навіть хакнувши модуль контролю та отримавши доступ до інформаційних потоків, я рідко звертав на них увагу. Частково тому, що завантаження розважальних медіа навряд чи приверне увагу систем безпеки супутників і станційних мереж, політичні ж економічні новини транслювалися по інших, краще захищених каналах. Та головна причина інша. Мені байдуже, що люди роблять одне з одним, поки я не мушу а – зупиняти їх, чи б – прибирати після них». Але коли я йшов по торговельному центру транзитного кільця, в ефірі, перестрибуючи з одного потоку на інший, прокручувався свіжий екстрений випуск. Я проглянув його лише побіжно, бо майже повністю зосередився на тому, щоб пробиратися крізь натовп, вдаючи, ніби я аугументована людина, а не моторошний вбивцебот. Для цього потрібно було не панікувати, коли хтось випадково встановлював зі мною зоровий контакт. На щастя, звичайні та агументовані люди або квапилися дістатися до наміченої цілі, або порпалися в потоці, шукаючи мапи і розклади транспорту. Крізь коротові нори пройшли три пасажирські кораблі та один керований ботом вантажний. Саме на ньому я збирався поїхати автостопом. Тому великий торговельний центр, що стояв поміж різних зон висадки-посадки, кишив пасажирами. Окрім людей, тут юрмилися боти всіляких форм та розмірів, над головами дзищали дрони, а вгорі по доріжках сунули вантажі. Дрони системи безпеки не скануватимуть натовп у пошуках вартмехів, якщо не отримують окремої натовказівки. Досі ніхто не намагався мене пропінгувати. Яке полегшення. Мене списали з інвентаря компанії, але я досі перебував на корпоративному кільці і комусь належав. Я почувався добре, хоча поки що проминув тільки друге посадкове коло. Вартмехів доправляють до місця виконання контрактів як вантаж. Ми не потрапляємо в транзитні кільця або в зони станції, призначені для людей. Мені довелося лишити броню в розподільчому центрі станції, але в натовпі я почувався непомітним, наче досі її мав на собі. Так, це те, що слід постійно собі повторювати. Сіро-чорна робітнича форма, лонгслів, куртка, штани та черевики приховували всі мої неорганічні частини. Також на спині висів рюкзак. Серед одягу, волосся, шкіри та інтерфейсів найрізноманітніших фасонів і кольорів я не виділявся. Порт введення даних лишався на видноті, але з вигляду він майже не відрізнявся від імплантованих інтерфейсів, а людей, тому підозр не викликав. Та нікому на думку не спаде, що вбивця бот може гуляти по торговельному центру транзитної зони як проста людина. І ось, проглядаючи новинний ефір, я виловив зображення. Себе. Я не спинився, бо давно вже навчився не виявляти фізичної реакції на подразники, хоч наскільки вони мене шокують або лякають. Міг хіба що на мить втратити контроль над виразом обличчя, звик завжди носити на голові шолом і майже ніколи не піднімав заборолу. Я проминув довгу галерею, що вела до кількох футкортів, і спинився перед входом до невеликого ділового кварталу. Хто завгодно вирішив би, що я вивчаю в потоці сайти закладів. На фото з екстреного випуску я стояв у вестибюлі станційного готелю з Пінлі та Ратті. Камера сфокусувалася на Пінлі, її рішучому обличчі роздратовано вигнутих бровах та діловому костюмі. Ми з Ратті в сірих дослідницьких формах до обзбереження зливалися з розмитим тлом. У тегах до фото мене підписали охоронець, уже добре, але я прокрутив сюжет заново, готуючись до найгіршого. Хм, станція, яку я про себе назвав станція, бо тут офіси компанії, розподільчий центр, де мене зазвичай зберігали, виявилася портом вільної комерції. Цього я не знав. Коли бував тут, то переважно лежав у ремонтному боксі, транспортному контейнері чи режимі очікування перед новим контрактом. Ведучий новин побіжно мовив, що доктор Коменса придбала вартмеха, який її врятував. Цю втішну деталь без сумніву, згадали, щоб розбавити похмуру історію з великою кількістю трупів. Але журналісти звикли бачити у вартмехах або суцільну браньо, або криваву купу шматків, коли щось пішло не так. Вони не пов'язали придбаного вартмеха зі звичайною, як вони вважали, аугументованою людиною, що вийшла з готелю з Пінлі та Раті. Чудово. Дивним було те, що в ефірі показали кілька уривків із записів нашої системи безпеки. Фрагмент з моєї камери, де я обшукую базу Дельта-випаду та знаходжу тіла. Відео з нашоломних камер Гуратіна і Пінлі, коли вони знайшли менсу, а також те, що лишилося від мене після вибуху. Я все швидко прокрутив перед очима, аби переконатися, що там немає чіткого зображення мого обличчя. Решта сюжету розповідала, як компанія «Дельта Випад», а також «Збереження» і ще три інші некорпоративні політичні організації, чиї мешканці перебували на базі «Дельта Випаду», боролися з сірим кризом. Тривала багатогранна війна між адвокатами. Деякі союзники по розслідуванні гризлися між собою за гроші, юрисдикцію та страхові гарантії. не немає, як люди можуть тримати все це купи. Також повідомили багато деталей про те, що сталося, коли до обзбереження все-таки вдалося відправити сигнал про евакуацію. Словом, існувала надія, що ніхто не шукає згаданого вартмеха і всі вважають ніби я досі з менсою та іншими. Менце та інші, звісно, знають, що це не так. Потім я перевірив часові мітки і виявив, що це старий випуск, який вийшов в ефір за цикл до того, як я покинув станцію. Він, певно, пройшов через крутову нору зі швидким пасажирським транспортом. Отже, в офіційних новинних каналах вже може бути свіжа інформація. Точно. Я повторював собі, що на цьому транзитному кільці не шукають втеклого Вартмеха. Якщо вірити інформації з публічного потоку, тут немає ані розподільчих центрів, ані страхових чи охоронних компаній. За своїми контрактами я завжди працював на ізольованих копальнях чи безлюдних недосліджених планетах і вважав, що це цілком можна назвати нормою. Навіть у серіалах і шоу з розважальних потоків не показували, щоб вартмехи охороняли офіси, склади, корабельних майстрів чи ще когось або щось звичне для транзитних кілець. У медіа вартмехи завжди були закути в броню, безликі і жахають людей. Я змішався з натовпом і далі пішов алеєю. Рухатися треба було обережно, бо існувала ймовірність натрапити на сканери зброї, якими обладнано весь доступний транспорт, зокрема і маленькі трамвайчики, що кружляли кільцем. Я можу хакнути сканер зброї, але згідно з протоколом безпеки на пасажирських транспортах їх встановлено по кілька штук, а я міг давати раду лише одному з них. Окрім того, довелося б хакнути систему оплати, а це, певно, принесло б більше проблем, ніж воно того варте. Іти пішки до тої частини кільця, де пришвартовані керовані ботами кораблі, довго. Але тим часом я б проглянув розважальний потік та завантажив нові медіа. Поки я сам один летів на порожньому вантажному судні сюди, встиг багато подумати про те, чому кинув менсу і чого мені хочеться. Знаю, я сам здивувався, але навіть я розумів, що не можу решту життя кататися на вантажних кораблях, медіа медіорозваги. Хоч це й ніби й привабливо. Тепер я маю план. Чи ймовірно він у мене буде, коли я отримую відповідь на одне важливе запитання. А щоб її отримати, треба декуди вирушити. Наступного циклу звідси вилетять два керовані ботами транспорти, які могли б доправити мене до місця призначення. Перший вантажний корабель, схожий на той, яким я сюди дістався, він вилітає пізніше, це кращий варіант. Більший час одійти до нього і переконати бота, взяти мене з собою. Я міг би хакнути транспорт, але волів цього не робити. Моторошно проводити стільки часу переди з тим, що не хотіло тебе пускати, або з тим, що тобі довелося хакнути, або воно думало, ніби захотіло тебе пустити. В водоці на всіх навігаційних точках вздовж кільця був доступ до мап і розкладів, тож я пройшов до вантажної зони, дочекався завершення зміни та проникнув у зону посадки. Довелося хакнути систему розпізнавання документів та кілька дронів зі сканерами зброї, що літали рівнем вище. А тоді мене пропінгував вартовий бот, який охороняв вхід до комерційної зони. Я йому не нашкодив, просто пробив захист його потоку і видалив з пам'яті всю інформацію про нашу зустріч. Мене спроектували для взаємодії з системою безпеки. Я, по суті, один із інтерактивних її елементів. Вартові на станції створені не компанією, але за схожою технологією. Окрім того, ніхто не параноїть щодо збереження своїх даних більше за компанію, тож я звик мати справу зі значно складнішими системами безпеки, ніж ця. На рівні фальшпідлоги слід було виявити надзвичайну обережність, бо тут могли перебувати лише працівники, хоча більшу частину праці виконували вантажні боти, люди в уніформі, звичайні та аугументовані, також ходили навкруги. Їх було більше, ніж я очікував. Багато людей юрмалося біля шлюзу корабля, який я примітив для себе. Я поглянув у потоці, чи не було тривог, і виявив, що стався нещасний випадок за участю вантажного бота. Сторони конфлікту оцінювали шкоду та розбиралися, хто за все платитиме. Я міг би дочекатися, доки все владнається, але прагнув якмога швидше піти з кільця і рухатися далі. Чесно кажучи, нервувався через появу свого зображення в новинах. Тому хотів на певний час споринути в завантаження і вдати, ніби мене не існує. А для цього треба сидіти на закритому автоматизованому транспорті, готовому для відльоту з кільця. Я знову перевірив мапи щодо другого варіанта. Той корабель стояв в іншому доці для приватних, некомерційних перельотів. Якщо покваплюся, то ще встигну на нього вскочити. У розкладі його записали як судно для довготривалих досліджень. Це означає, що на ньому може перебувати команда і, можливо, пасажири. Але в прикріплених даних було вказано, що кораблем керує бот, і зараз він везе вантаж туди, куди мені треба. Я пошукав в отоці історію його пересування і дізнався, що він належить університету однієї з планет цієї зоряної системи. Навчальний заклад між дослідницькими експедиціями здає корабль в аренду для вантажних перевезень, щоб оплатити його утримання. Подорож до мого пункту призначення триватиме 21 цикл, і я вже з нетерпінням чекав, як проведу цей період на самоті. Перейти з комерційних доків у приватні було просто. Перехопивши контрольне системою безпеки, я наказав їй не помічати, що в мене відсутні права доступу, і пройшов за групою пасажирів та членами екіпажу. Я знайшов док дослідницького корабля і відправив запит до нього через порт комунікатора. Відповідь прийшла миттєво. Вся інформація, яку мені вдалося витягти з потоку, свідчила, що судно готове до автоматичного перельоту, але щоб у цьому переконатися, я відправив привітання людській команді. Відповідь виявилася нульовою. Нікого немає. Я знову пропінгував транспорт і зробив йому ту саму пропозицію, що й першому кораблю. Сотні годин медіа, серіалів, книжок, музики, включно з новими шоу, які завантажив дорогою через транзитне кільце в обмін на проїзд. Я називався вільним ботом, що повертається до свого опікона людини. Термін «вільний бот» – оманливий. У деяких некорпоративних політичних утвореннях на штат збереження ботів визнають громадянами. Конструкти іноді належать до тієї самої категорії, що й боти, а іноді їх об'єднують в одну групу зі смертельною зброєю. Примітка – це найкраща група. Ось чому я живу серед людей, як вільний агент менше семи циклів, враховуючи час, проведений на вантажному транспорті, а мені вже потрібна відпустка. Невдовзі аналітичний транспорт прийняв запит і відчинив переді мною шлюз.